אתם מאזינים לרדיו תל אביב, 102 FM, 24 שעות, ביממה... ביממה? בדיוק. סליחה, אדוני הנהג, כמה עולה כרטיס לתל אביב? 680. ולשני אנשים? 1160. וכמה עולה כרטיס ליבנה? שמונה עשרים. ולחולון? ארבע שלושים. כמה עולה כרטיס לחולון כשאני יורד בראשון? שקל עשרה. ובלי מיטען? שקל. ועם כלב? שקל שלושים. ובלי מיטען? שש שלושים. ובלי מיטען? שש עשרה. מה קורה, אדוני הנהג? מה קורה אם אני נוסע ליבנה, מתחרט באמצע וממשיך לחולון? שלוש וחצי. ולטבריה עם מיטען? עשרים. ופעמיים עם אשתי? ארבע כמה זה יהוד אילת בשישית פחות 4x תל אביב, רומא חלקי יהודי וואי? אתה נותן לי משוואה עם שתי נעלמים, תן לי משתנה נוסף. יבנה x שווה שווה שווה. ובלי מטען? שש. טוב, תודה רבה לך אדוני הנהג. זהו, גמרת? כן. טוב, אז רד מהאוטובוס.